І... Гей, та вона ж розв'язує кросворд. Зовсім, як дівчина у тому оповіданні. Цікаво, чи вийде у мене розіграти той самий сценарій, і. ні. Хоча можливо. Подивимося, що вона розгадує. 29 по вертикалі, вісім літр іноді приходить несподівано. Це хвороба. Вимовив він вголос навіть надто голосно, так що декілька людей обернулися. Що? запитала Луїза. Що ви сказали? Я сказав, тепер вже він говорив надто тихо. Луїза ли чула його слова. Я сказав, це хвороба. Хвороба? Вона повторила це слово, здійнявши брови у здивованому обуренні. «В мене? Зовсім ні. Це... це просто сонячний опік. І взагалі це не ваша справа». «Ні», – відповів Ральф. «Тобто я мав на увазі це слово у Кросфорді». «Це точно не воно», – відповіла Луїза крижаним тоном. «Ви помилилися за всіма пунктами». «Е... е Ральф просто згоряв». Тобто я мав на увазі, я, я просто подумав, що прошу мене вибачити, перебила його Луїза, встаючи, і я тут виходжу. Ось так на цьому все і скінчилося. Дуже шкода, звісно, дуже шкода, що життя поводиться неналежним чином, але це ж звичайна справа. У історіях життя допомагає своїм героям. Слово у кросфорді виявляється «люба», і розмова вдається відразу ж. І дівчина ніколи не виходить з автобуса, просто на середині розмови. Однак ця дівчина вийшла. Все просто, вона жила на сороковій вулиці, і це була сорокова вулиця, і зрозуміло, що вона вийшла. «Господи, що за ідіот?» – сказав собі Ральф. «Який же ти придурок! Ти дійсно гадав, що все вийде як в оповіданні? Ти жалюгідний, безпорадний бовдур!» Думав, що її рубіново-червоні вуста кумедно вигнуться і... «І господи ж те, Боже мій!» Деякий час він мовчки сидів, дивлячись у вікно і прислухаючись краєм ока суперечкою між водієм автобуса і з кимось із пасажирів. А потім... «Я знаю, що мені треба було сказати», – вирішив він. «Треба було б посміхнутися і сказати так дуже м'яко. Зрештою, що означає звичайне слово «у дружній бесіді»?» Тоді, тоді вона б посміхнулася, глянула на мене і відповіла б. «І дійсно». Або ні, ні. «У дружній?» – сказала б вона і знову б посміхнулася. А я би сказав «ну так». «Я сподіваюся, що так, а вона б тоді!» І всю дорогу додому Ральф Шульц вигадував, що йому варто було сказати і що би відповідала вона. І так він зміг вигадати доволі дотепні репліки. Вона сміялася і хихотіла над деякими із його жартів. Тільки от біда, він запізнився із ними, на сімнадцять хвилин. Луїза теж розміркувала, крокуючи до себе додому, у свою квартирку із потрісканою стелою на сороковій вулиці. «Що це зі мною сталося?» – подумала вона. «Чому це мені заманулося його відшити? Він зовсім не хотів мене ображати, цей бідолаха. Напевне...» Прочитав ту історію про дівчину в автобусі і спробував розіграти такий самий сценарій. Ось і все. Тільки от вийшло не дуже. І він? Він був доволі милим, подумала вона. Звісно, не картинка із журналу, але... Милий. Вона посміхнулася. Він сказав «хвороба». Я могла би йому відповісти, могла б сказати «містере». В оповіданні було слово «люба» або «ні, ні, це було б занадто». Я могла би сказати «Сер, якщо ви гадаєте, що я із тих дівчат, які здатні прийняти залицяння від незнайомця в автобусі, то ви маєте рацію». Тоді би він розсміявся, і я би йому посміхнулася, а він би сказав І на той час, коли Луїза дісталася додому, вона теж вигадала невеличкий діалог, але обидва вони провели цей вечір на самоті. До того ж, того вечора пішов дощ. І як приємно було би провести цей вечір біля каміна у двох, тільки він і вона. Це, звичайно, якби у Луїзи був камін. Але його не було. Що ж. Час не стоїть на місці. Хтось дуже точно підмітив. Чим більше місто, тим самотніше почувається у ньому людина. Луїза щодня їздила на роботу і поверталася додому. Вона спала, їла, доволі часто ходила у кіно. Один із фільмів був про юнака, який хотів зателефонувати своїй тітці, але він помилився номером – і потрапив до якоїсь дівчини. Вони почали спілкуватися одне з одним телефоном. Потім зустрілися і вирушили до парку розваг. У тирі молодий чоловік не міг влучити у жодну мішень, а коли була черга стріляти дівчини, вона настільки злякалася рушниці, що заплющила очі і вистрілила навмання, і влучила, та виграла велику ляльку». Потім вони каталися на американських гірках, їли хот-доги, а о третій ранку пішли у маленьку кав'ярню, власник якої виявився чудовим та кумедним дідуганом. Так, гарний був фільм. І після нього Луїза зневірилася. Ральф теж подивився цей фільм про звичайного середньостатистичного хлопця на ім'я Джеймс Стюарт, який знайомиться із дівчиною, набравши неправильний номер, і. Він задумався. А може таке статися насправді? Наступного вечора, заради сміху, він спробував зробити те ж саме. Він заплющив очі, набрав номер і. Хуфнагель. Чистке та фарбування. Життя радісно промовив голосу слухавці і Ральф її поклав. Окрім того, він дуже багато гуляв. Ральф сказав собі, що йому подобається гуляти, а тому прогулювався, скажімо, Лексінгтон-Авеню, після чого заходив у якийсь бар. Він не надто полюбляв алкоголь, проте постійно читав про цікавих людей та співрозмовників, яких можна зустріти у барах. Але всі теми розмов тут зводилися виключно до бейсболу. Самі знаєте, як це буває. Того, хто вислизнув, дуже важко забути. І Луїза продовжувала згадувати Ральфа, а Ральф пригадував її. Минали дні, минув тиждень, потім іще один, але жоден із них не виїхав з міста, жоден не змінив роботу чи звички, і тому нова зустріч у автобусі була тільки питанням часу. Автобус був напханий. Ральф помітив Луїзу, тільки зупинившись поруч із її сидінням. Потім їх погляди зустрілися і вони обоє відразу ж відвернулися дуже швидко. Ральф втупився на рекламу, а Луїза тичнулася носом у свій кросворд. У оповіданні він би сидів поруч із нею, але у реальному житті він цього не зробив. Просто не зміг Поруч із нею сидів великий товстун Тому Ральф продовжував витріщатися на рекламні оголошення А Луїза дивилася у свій кросворд і думала Господи, знову він І знову все не так До біса пристойності Подумала вона І почала щось писати олівцем на своїй газеті Ральф мужньо намагався не відводити очей від реклами. Це, до речі, була реклама супу. Втім, врешті-решт він не витримав. Глянув вниз і побачив, що Луї запише дуже великими літерами на краю своєї газети. «Улюблениця», – написала вона, – «фаворитка», – «звертання» і «зі щасливою посмішкою». Ральф нахилився і прошепотів. Люба. Що? запитала Луїза з легко тремтячим голосом. Що ви сказали? Я сказав, люба, адже саме це слово вам потрібне. Чи не так? Так, тихо відповіла вона. Саме це слово я чекала. Ей ви, психи! Хочете сісти разом? запитав великий Товстун. Так, сказав Ральф, сам дивуючись власній рішучості, ми ні, несподівано сказала Луїза. Я. Ми зараз виходимо. Правильно, м'яко підтвердив Ральф, ми зараз виходимо, тому що в мене побачення із причудовою дівчиною. З рудим і каштановим волоссям, і приголомшливими великими очима, додала Луїза, а Товстон із незадоволеним виглядом пересунувся до вікна. Що ж, вони потрапили до її розкішної квартири, де хиталися дошки підлоги, і не було опалення після десятої. Луїза повернулася і промовила. Вона стояла. Як видіння у зеленому. Сукня кольору морської хвилі струмувала по її плечах. Вона розсміялася і додала: "У старому, пошарпаному зеленому пальто. Точно, точно", відповів Ральф. А з нього крапала вода. "До речі, про воду", підхопила Луїза. "Адже ти змок як ключ. Мабуть, там справжня злива". «Га?» – не зрозумів Ральф. Втім, він доволі швидко виправився. О, «Звичайно, промок. Та на мені місця сухого немає!» Він кашлянув. «Пневмонія! Гадаю, мені треба зловити таксі, а ти почекаєш тут?» «Ні», – сказала Луїза. «Вирушай у мою величезну вітальню і спробуй знайти там камін». А я… Вдягнув грайливий фартушок і напичу нам млинців. Ральф посміхнувся. Треба б мені тут сказати щось карколомне, що ще рівно дотепне. Зазвичай я такі роблю, але з тритижневим запізненням. Він мав рацію. Він поцілував Луїзу, а вона відповіла на поцілунок і нарешті сказала. «Я дуже рада, що ти читаєш правильні журнали». І Ральф їй відповів, «Я теж радість моя». Саме це йому і слід було сказати на три тижні раніше. Якби він був героєм оповідання, він відразу упізнав би свій шанс. І ні за що б його не прогавив. Будь-який герой зрозумів би, саме радість – приходить несподівано і складається із восьми літер. А ще – кохання. Тепер ти бачиш, любий читачу, це і треба було довести. Ось у цьому наша проблема. Ви, справжні люди, надто безпорадні. Адже для того, аби познайомитися Луїзі Хумфельд та Ральфу Шульцу, довелося спроектувати реальне життя – на чудові історії Зрештою, здається, це непогана думка Може і тобі теж спробувати Хто знає? можливо, це дійсно шлях для того Аби у всьому світі запанував спокій та мир Можливо Джек Фінні Подих весни Читав